Tabi' saling dan tabi'ahum di atasnya. Ila fiddin. Qanif dina. Azza wa Jalla. Dimulai dengan murjiyah. Di baca surah Al-Isyak. Rabbihamu, wabillah. Allah. Inna almurjiyah. Iman. Ma'rifah. Ma'rifah tulul qalbilah. Kata Sheikh ada pun mereka sihir al-sunnah dalam masalah prinsip pertama ini masalah iman kaul semua. Karena mereka merujuk menganggap bahawa yang namanya iman hanya pengenalan saja titik. Bahkan pengenalan dengan hati saja. Wah ada aqidah tu jahmia. Jadi aqidahnya jahmia. Qabhahumullah. Semoga Allah menjelaskan mereka. Wah ia aqidah kufriyah. Tentunya ini adalah akidah yang kufri karena seorang tidak dikerar pun tidak mengapa yang penting hatinya punya ma'rifah punya pengenal wahiyya akidat iblis tentunya ini aqidahnya iblis Allah. mengapa demikian? kerana iblis kenal Allah SWT tetapi apakah iblis dikatakan muslim mu'min tidak Artinya kenal saja tidak cukup Iblis menentang Allah SWT Dan tidak mau berarti Bertikram Tunduk kepada Allah SWT Aba wa stakbar Menolak dan sembuh Iblis ya'rifullah Tabaraka wa ta'ala Iblis kenal Allah SWT ta Tapi Iblis apakah dikatakan mukmin? Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan aba wasakbar wa kana minal kafirin. wasakbar wa kana minal kafiri. Termasuk golongan kafir. termasuk makhluk yang kafir? tetapi Murji'ah aliran Jahmiyah pengikut Jahm dan Shafwan at -turmudi. kebetulan dari Tirmut. tidak ada kaitannya dengan Imam Tirmizi sama sekali. Kebetulan daerahnya sama saja sehingga dikatakan seribu ini. Menyatakan bahwa iman hanya makrifat saja. Astagfirullah. Padahal kalau dikatakan iman itu hanya pengenalan saja. Tentunya iblis dikatakan mu'min. Karena dia mengenal Allah SWT. Ya'rif ba'adha sifatih. Mengenali sebagian sifat-sifat Allah SWT. Mengetahui bahwa Allah Maha Pencipta mengetahui bahawa Allah dhu l'izzati wal kamal mengetahui bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan Qada wal qadar Allah yang yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' u. tahu apa tidak tahu? tahu, yakin apa tidak yakin di hatinya? yakin karena ketika bersumpah untuk menyetapkan manusia iblis bersumpah dengan nama Allah wa bi'izzati na'ubhiyanna hu ma'jumai ya Demi kemuliaanmu, Ya Allah. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Berarti tahu Allah memiliki sifat azim. Atau فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي Karena engkau telah menyesatkan aku. Maka aku akan indahkan kesesatan kekufuran pada mereka manusia seluruhnya. Berarti apa itu? Meyakini bahwa Allah menentukan hidayah dan menentukan mukawahnya. Menentukan kuasa dan kehendak, fakih ma'agwaithani. Kan Engkau telah menyatukan aku dengan ya Allah. Tahu tak? Dalam masalah ini, kehendak yang kalah iblis. Iya kan? Muatkan zilah. sama iblis. Iblis menyatakan fakih ma'agwaithani. Kan Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan begini begini. Tetapi tidak cukup Ma'rifah tersebut. Ketika menyatakan, "Wabima awa'itanilla akhuddin dalalum saratoh silatoh kalmu karena Engkau telah menyatakan aku ya Allah, aku akan duduk di jalanMu yang lurus untuk menentang manusia. Pemalas hati yang nahumim bayni aidihi mu'an khalfihim wah anaimani mu'an shama ilim. Kada iblis, maka aku akan duduk di jalanMu yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Wala tajidu antaruhum syakirin Engkau tidak dapati mereka nanti bersyukur Ini tekadnya iblis untuk menghalangi manusia Dari syukur Yang dinilai mana? Pengenalan iblis Atau penentangan iblis Penentangan itulah Yang menunjukkan kalau dia tidak beriman Karena menentang Allah Subhanahu wa ta'ala Fa <tuh> huwa ya'tarif birububiyatillahi Wa ya'tarif bi'izzatihi Maka Iblis mengakui rububiyah Allah yang menakdirkan segala sesuatu dan mengakui izzatullah kemuliaan Allah wa yahdi man yasha wa man yasha. dan mengakui bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wal jahmiyah yaqulun tadabi jahmiyah berkata al iman al ma'rifatu faqat namanya iman itu cukup pengetahuan saja wa ulaihum gulatul murjiah qabdahumullah merekalah murjiah murjiah ekstrem berarti murjiah macam-macam ada murjiah yang begini yang begitu yang begini yang begitu yang paling ekstremnya ini bahwa iman cukup pengenalan saja cukup eling mengkawulo ustik yang penting hati yakin sama Allah itu Mau berbuat apapun. Bahkan mulutnya tidak ikrar. Tetap dikatakan mukmin. Yang penting hatinya kenal Allah katanya. Ini murji'ah yang paling ekstrem. Ini yang kufur. Ini yang kufur. Ada murji'ah lain. Murji'atul ukhra. Wahum murji'atul fuqaha. Murji'ahnya para fuqaha. Yaitu ucapan mereka iman itu qawlun bil lisan. Wa tasdikul bil qal. Bahawa iman itu ucapan di lidah. Ikra Rasulullah ilahullah. Wa syanil Muhammad Rasulullah. Dan keyakinan dalam hati. Titik. Adapun masalah yang lain. Masalah amal. Perbuatan. Tidak masuk iman. Yakulun atas firqul qalbi walnutul bil lisanifaqat wal amalatat kullul iman dan pengamalan pengamalan tidak termasuk iman maka seorang yang punya ikrar syahadatain. dan punya pengenalan dalam hati terhadap Allah cukup walaupun amalannya sekufur apa tu sampai bahkan mereka berkata walaupun dia membunuh bapaknya Menzinai ibunya dan minum khamr dari batok kepala bapaknya. Imannya tetap sempurna. Karena tidak ada kaitan dengan amal. Kata mereka. Ini kunanin azakullah tidak kalah mengerikannya. Tapi para ulama. Tidak seperti. Menghadapi kelompok pertama tadi. Yang mengatakan. Cuma kenal dalam hati cukup mukmin, Itu sampai dikatakan kufur. Tapi yang ini tidak sampai demikian. Makanya dikatakan. murjiatul fuqoha. Mengapa murjikan muji'atul fukoha? Kenapa dinisbatkan kepada fukoha? Karena ada beberapa fukoha yang tergelincir ke dalamnya. Dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang ekstrim beralasan dengan fukoha tersebut. Padahal beliau tergelincir. Hanya istilahnya yang salah. Maksud kami bukan tidak berpengaruh amalan-amalan soal. Berpengaruh. Tapi bukan pada imannya, pada ketakwaannya. Jadi istilah saja. Tetapi akhirnya orang-orang yang murji'ah ekstrem tadi beralasan dengan ulama yang tergelincir tadi. Tapi imam fulan berkata, imam faalan berkata sehingga dikenal dengan murjiatul tu fokoh. Ini kalaulah Allah murjiyah tergelincir, tertusar, karena mereka tidak berpegang dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwa iman kaulun mu'amal. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak ada ucapan, kenapa tidak ada ekstikon? Qaulun amal, Ucapan perbuatan. Ya, keyakinannya mana? Mereka para ulama terdahulu, kalau bilang ucapan, ucapan lisan dan ucapan hadis. Sebagaimana berbicara amal, amalul jawarih dan amalul kalbi. Maka kaulnya dua. Qaulun bil lisan wa qaulun bil kalb. Amalannya dua juga. Amalan bil kalbi dan amalan dengan jawarih. Anggota badan. Sehingga ulama berikutnya menyatakan lebih jelas lagi dan lebih terang menyatakan bahawa yang namanya iman kaulun bil lisan wa'atiqadun bil jannah wa'amalun bil arka yang namanya iman adalah ucapan dengan lisan keyakinan dalam jannah jannah tu hati wa'amalun bil arka dan beramal dengan anggota badan. Inibarat Allah dengan yang namanya iman. Sehingga iman bisa bertambah bisa berkurang sebagaimana amalan seseorang bisa bertambah bisa berkurang. Kalau orang dalam keadaan dia bertambah rajin ibadahnya, menghidupkan sunnah demi sunnah. Yang ini yang wajib-wajibnya saja dia kerjakan, yang ini yang wajib-wajibnya dan juga ditambah dengan rawatib qabliyah dan ba'diyah, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan salatud duha. Maka orang ini tentunya lebih banyak amal solehnya Maka imannya pun lebih tinggi Inilah perbedaannya Dengan murjiah Yang menyatakan amal tidak masuk iman Sehingga tidak ada perbedaan Orang mau beramal kayak apapun Iman tetap utuh Sampai mereka semua para ulama Para imam imam Marah kepada murjiah Apakah kalian anggap tahu Imannya Abu Bakar dan Umar Dan imannya para munafik sama Karena sama-sama ikrar sama-sama mereka mengucapkan asyadu Allah, ilahir Allah. Wa asyadu Muhammad Rasulullah. Fani berina azakumullah, oleh kerana itulah. Seperti imam atau amir bin Tahir. Seorang gubernur yang melihat murjiah, dia berkata, Aku sudah benci pada mereka sebelum kalian. Kepada rakyat. Aku benci pada mereka kerana dua perkara. Pertama, karena mereka menganggap bolehnya memberontak pada penguasa. Ini uniknya. Uniknya, mereka murjah menganggap iman tidak bersama tidak berkurang. Tapi ketika ingkar munkar dengan senjata kepada penguasa, boleh bagi mereka. Yang kedua. Aku tidak tega, tidak sampai hati berkata. bahwa imanku seperti imannya Imam Ahmad dan Ibrahim Nuhai. Tidak sampai hati mengatakan imanku sama dengan mereka. Tetapi kaum tetapi mereka para murjiyah menganggap iman mereka sama dengan imannya Abu Bakar Wa'umah. Astagfirullah. Kita menyatakan iman, iman kita sama dengan imannya imam Ahmad saja, dah sampai hati. Di mana kita, di mana beliau. Tetapi murjiyah menganggap sama. Imannya Nabi Muhammad SAW dengan imannya dia sama. Ini jeleknya murjiyah. Bismillahirohmanirohim. Demikianlah keadaan mereka para murji'ah dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan tafsir kawarich. Betulah ya Tuan. Selainnya kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan terkemul. Saya minta penjelasan bahawa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh orang-orang Madinah termasuk gadis-gadisnya dengan bacaan "taala al-badru alayna min saniyyatil wajah" wajib syukur alayna. Nah ada kisah yang memang masyhur Tapi ternyata riwayatnya baik Lebih-lebih lagi Bahwa Saniyatul Wajah Tidak cocok diterapkan dengan Datangnya atau misrahnya Rasulullah SAW Saniyatul Wajah Itu bukan jalan Yair Rasulullah SAW Ketika dari Mekat Berarti ini tidak cocok diterapkan Untuk itu Walaikullahi wabarakatuh Kita perlu jawab perbedaan antara al-kadzib wa tawriyah tawriyah itu walaupun sepintas orang menganggapnya itu adalah dusta tetapi itu adalah bukan kedustaan tetapi karena Ibrahim orang yang paling saleh orang yang paling beriman sehingga ucapan yang seperti itu saja menggerisahkan beliau dan menyatakan aku berdusta Tiga kali kedustaan padahal apa yang dia ucapkan sesungguhnya hakikatnya bukan dusta Ketika dia menyatakan bahawa Apakah, siapakah yang di sebelahmu itu Itu adalah istrinya, dia katakan itu saudaraku Dengan maksud Saudaraku se-Islam Dan itu tidak Islam, namanya Tauriyah Demikian pula ketika ditanya Tentang siapa yang bunuh Nabi Ibrahim tidak menyatakan, ini yang gede, yang bunuh Tidak, hati-hati Dalam meriwayatkan Nabi Ibrahim cuma berkata Tanyakan saja sama yang besar Perhatikan dalam Al-Quran lah katanya Is'alu, Tanyakan pada yang besar ini kalau dia bisa jawab. Itu jawaban Ibrahim. Apakah itu dusta? Bukan dusta. Tetapi karena salehnya Ibrahim alaihi salam, Begitu saja dia takut. Khawatir. Ya Allah aku berdusta. Aku tidak selalu berdusta. Padahal itu adalah tauryah. Tauryah itu mengesankan dengan kesan yang salah. Dan itu dibolehkan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan perang. Nabi SAW pernah ditanya. Dalam keadaan seperti itu min air dari mana kamu? dari suku apa kamu? tapi pertanyaannya min man anj dari siapa? dari apa? dijawab min elma aku dari air dari air itu artinya aku diciptakan dari air karena Allah sebut dalam Al-Quran berkali-kali. min main mahir Sedangkan di sana ada suku yang namanya Ma. Anna min al Dikira min al min qabilat Ma, dari suku Ma. Selamat. Kalau saya dia mengatakan dari Quraisy mungkin akan dibunuh ketika itu. Itu yang dikatakan dengan tawriyah. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Kenapa disebut dengan akidah razi Ini datangnya terlambat barangkali ya Kalau datangnya tidak terlambat Sudah dijelaskan Kenapa sebabnya Karena sebabnya kita Dalam keadaan para ulama Menulis kitab-kitab akidah itu Dengan menukil dari imam-imam Dan para ulama Sehingga kadang disebut akidah Salaf hadis. Aqidah salaf dan para imam-imam ahlul hadis Kadang dijuluki dengan aqidatul ulama, aqidahnya para ulama. Kadang disebut dengan aqidah tahawiyah. Kok bisanya aqidah tahawiyah, bukan aqidah Islam saja? Karena yang menyusun dan menulisnya dengan ringkas adalah Abu Ja'far ath-Tahawi. Adalahi aqidah wasathiyah secara Islam itu Kenapa disebut aqidah wasathiyah, enggak aqidah Islam saja? Karena ucapan yang ditulis dengan ringkas tadi jawaban Syekhul Islam Hudaimiyah untuk penduduk negeri Wasit. Datang rombongan dari negeri Wasit, kami dari negeri Wasit. Kami bertanya kepadamu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ringkas. Yang kalau seorang berpegang dengannya dia Ahlussunnah, kalau seorang lepas daripadanya dia sesat. Apa saja yang perlu kami pegang karena kami dari jauh? Ringkaskan biar aku bisa hafal, biar kami bisa hafal. Maka Syekhul Islam Hudaimiyah dari balik penjara Menjawab, bahawa ini adalah akidah ahli sunnah. Lihat ke mukadimannya, walaupun judul bukunya aqidah wasutiyah, akidah penduduk wasat, Tetapi di dalamnya disebutkan, bahawa ini adalah i'tiqadul firqatun najiyah. Al-mansurah ila qiyamis-sa'ah. Ahli sunnah wal-jamaah. Ini adalah akidah, golongan yang akan selamat yang mensurah ila tiap saat yang akan dimenangkan sampai hari kiamat yaitu ahlussunnah wal jamaah akidah ushul sesungguhnya maka judul kadang untuk mengingatkan dari mana asal usul buku itu dari jawaban kepada penduduk wasit, akidah wasithiyah kadang-kadang untuk mengingatkan penulisnya Abu Ja'far Tahawi dikatakan akidah tahawiyah akidahnya Abu Ja'far Ta'al kadang disebut akidah arziyah Aqidah dua Imam Razi Abu Hatim Al Azura. Tapi di dalamnya apa? Di dalamnya dia katakan, bahwa aku dapati seluruh para ulama menyatakan bahwa al iman kau berdua am. Contoh kelompok murjiah di zaman ini untuk diwaspadai siapa saja? Kalau yang sudah ekstrim sampai cukup dengan erling, Ya kejauhan. Mereka hanya menyatakan yakin dalam hati cukup. Apa enggak saya bilang aqidah apa e, agama karuhun apa apa? Yang cukup dengan eling dan bersikap baik. Enggak lain-lain yang gitu ya. <coughs> Kalau so, itu lain lagi itu beda tujuan. Jadi Allah bersatu dengan dirinya. Iman kepercayaan. Ya, alur kepercayaan itu. Subhanallahu wa bihamdih. أشهد أن لا إله إلا الله، وصلي على سيدنا محمد، وسليمة عليه ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> <تصفيق>